Felicitxe berria egunon. Bai, egunon. Beraz, gaur bertan mintzaldi bat maiten duzu bordaleko euskaletxean, elebitasuna eta ezkuntza euskararen hegian. E... Bai. Jadanik, eksplikatzen aldi guzu mintzaldi horren mamia? E, bueno, ba, horre e, e, izen buruan niko zideetek e, behar bada hiru alderdi ezberdinak. Alder batetik e, elebitasuna, izkuntzaren bilakaera eta nola izan dudan m, zehar, ola labur esa da eta gero beste alde, aldetik eskolaan ezkuntza e, elebidunaren bilakaera baita ere ah. bai eta hirugarren aspektua izango litzakei ba, euskararen herrian alegia euskera euskara dagoen e, herritan hiru lurraldetan egoaldean e, komunitate autonomoa Nafarroa eta iparraldea Eta gure Beazaleak beraz Iparaldean kokatzen direnez Iparaldeaz bakarikariko gira Baina or orgoitarazten dutezu Euskal Herriko Unibertsetetean erakasile zirela eta atera bai. duzula liburu bat Mikel Txigua inekilan elebitasuna eta ezkuntza Euskararen hegian eta beaz Ikerketa bai, zin, bai. zinez mamitsua bai. e, Ikerketa Hortana e, ikerketaen sere nagi aldiz zointzi nuena. Hor, e, garrantzitsuena da nire ustez e, jakitea leheningo ba, elebitasunaren erronka ba, nola teratzen ari nola irtetzen aridan e, urtetan zehar, e, garai batean, bateange irurogei, hirurogeita margarrena markadan, galdera inkognita bat e, zena ba, e, pixkanaka argitzen joan dela alegia elebiduna izanagatik eh, ikasleak ez dutela inyongo eragozpenik edo inyongo arazorik gero eskolan aurrera al izateko eh. eta unibertsi hori alde batetik. Eta gero batetik ikerreketa maian eh, oso garrantzitsua izan du da eh, iru eredu hizkuntza ere duen bilaka erabaita ere. A, B eta D, eh, erabate euskeraz edo euskeraz eta gaztelaniak edo francesez eta erabate gaztelaniaz edo era bate frantsesez hiru eredu eh, euskera mistoa edo elebiduna eta hor eh, ikerketaren bidez ikusten da eredu intensivibona eh, ba, de eredua dena euskera egiten danian euskera hobekin ikastendan eredua dela Eta besta netik, eh, eskola errendimenduan, eh, eskola performantzean, eh, ba, ondo ematen dala baita ere. Bestal, bai, astapena nekanduzu, ikerketa hori egintzen ura erakusteko, eskoraz gain beste, beste xailetan, beste ikasgaietan, e, be, bai. ojere bai, ongi ikasten zela, <coughs> bai, uste duzu, orainek fugatu bai. beharra dela, hori? E, e, zoa, orain arte, ez, naiz eta azkeneko pisa, Eh, honetan hori azaldu, baina beste azerketa askotan e, iparraldean ere bai, iparraldean me llevadakise bakalaurea giterakoan, e, euskal e, eredutan, murgiltza eredutan ikasten duten ikasleek puntuaziorik altuena lortzen dituzte. Ipar e, e, Euskal Herrian eta igualdian ere bai. Bestela, zure ikerketan zehar zerbaitek harritu zaitu edo? Bueno, ba harridurarik handiena edo izuldu da Egeu Euskal Herrian, ba, ikustea A eta B ereduan, eredu mistotan, euskera ez bada hain ondo ikasten, ba, zergatik mantendu eredu mistoa. Zergatik mantendu eredu elebiduna, jakinda ez dala euskera ondo oso ondo ikasten, eta zergatik ez ikasi erabat dena euskeraz. Jakin da, beste gaietan, beste e, materietan ere ondo ikasten dela. Baina hori justuki e, zure kasua da egoaldean... E, baina alere ikasle geien geienak urte uhtez uxte, joiten dira de ereduda, hox osoki euskaraz den eredura. Ehenena atik, orai da emekimeki azken uhtetan ele biduntasuna e, garatzen. E, justuki, e, elitaikia hori mesu bat, egaitea, e, be nahi baduzu e, zuen augek euskara ongi ikastea, eta beste gaiak ere ongi ikastez, osoki euskaraz den eredura joetia. Bai, e, linguistikaletik, ezkuntza aletik eta ezkuntza garbi dago. Euskera ondu ikasteko, e, murgiltze eredua behar da. Ez dago besterik, hori gabe e, arazoa da kasi. Ez dago besterik. Eta besta aletik, jakin behar da, naiz eta murgiltze ereduan ikasi, gainontzeko gaiak, bakalogea gehiteko eta e, matematikan, zientziatan eta bestetan, baita ere ondo ikasten dela, bestiak bezain ondo. Hortzun, burgiltze eduaga lingüistik aldetik eredu aproposena, egokiena, onena. Gero, horba daude beste faktore batzuk, adibidez, ba, gurasoen, familiaren, e, aukeraren askatasuna. Egoaldean ere, ereduak izan ditugu eta baditugu orain dikan, eta ereduei esker, aukera horri esker, ez dugu iztilurik izan, ez arazorik, ez dugu diskusiorik, edo ez dugu konfliktorik izan, mm, e, eredu diferenteak eta aukera ezberdinak izan direlako. orduan familiek, gurasoek aukeratu dute, nahi izan dutena. Alde batetik, linguistikaldetik garbi dago, murgiltz ere Baina, familiek aukeratu dute, ba, pitzkanaka, emeki-emeki, em, em, em, ba, joan dira... Em, em, murgiltze eredua aukeratzen, gero eta agelago, gero eta agelago, eta eskenian eredu elebiduna ba, minoria bat izango da, gutxiengo bat izango da. Baina hori eginda, e, ba, behar bada askatasun aukera horri esker Familiek aukeratu dute, nahi izan dute, eta hori bestaletik ba, interesgarri da baita ere. Familia konmentzitzea. Familiak ondo, ondo ulertzea, eta ez familiak indartzea edo derrigortzea. Ados, bo, e, bai. Inf, in, bo, bai, analisi ahas interesgahia. E, eta, bai, bo, justu konparaketarekin bururatzeko, bai, sail baitetan zonbaitetan, dira lehen urteak mugiltzea ereduan proposatzen. Iek e, ere, ba, balin ba, antizipatzen dute... Mm -hmm edo ikusiz bai murgiltzere duak dura zinez hase betetzen mailan bederan? Bai interesgarria da horre gurasoak e, jakin behar dute murgiltzere duan ongien ikasten den uskera dela eta ez dagola gola eskola arazorik eta ez dagola gola atzerapenik beste gaietan. Hordun garbi dago, aukera garbi dago. Mm -hmm. lingüistik aldetik, eskuntza aldetik. Gero gurasoak ba, bueno, bere pentsairakin, bera borontatea, edo bere asmoak, edo bere animoak, edo bere Hori kontuan hartu behar da, eta aukera hori askatasunean e, egin behar da. Ta behar bada da, poliki-poliki, gurasoak konbentzitzen eta gurasoak e, ondo ulertzen e, saiatu behar da. Uh -huh. Boan be esker gemila, eta hojaitarazte honte, behar azalezun bai. baita bohdale aldean barin badira. Beraz, bai. gau ontan, zazpionetan, bohdaleko euskaretxan, elebitasuna eta ezkuntza, euskararen ehia, gaiaren inguruan behar, mintzaldi bat emaiten duzula. Bai, behar, nahi behar beste gauzatxo bat eh, erantzi nahi nuke. Bai? Aintzeu zen, iparraldearekin lotuta. Eta bera, hau da, hain indartzu da, euskeraren murgiltzearen eredua eta gurasoak ari direla gero eta gaitago urbiltzeen, e, hortara, e, ba, gaur egun, irakasle euskaldunen beharra dagoela, iparraldean, premia dago, eta ez dira betetzen, sortzen diren hainbeste plaza. Azieneko bi urte hauetan, hogeita lau plaza sortu dira hogeita lau postu lan postu sortu dira helbidunak eta bakarrik zorzi e, bete dira. Horrek eszan nahi du hamar hamabi lan postu utxik geratu direla. eta gaur egun nahi dira ba, iparraldeko ba, autoritateak eta arduradunak eta hegoaldeko Unibertsitatea Elkar Hegoaldeko Unia e, Euskal Herr Uniitateko ba, irakasleen arduradunak eta ari dira akordio bat aztertzen, hegoaldeko irakasle euskaldunak iparraldera ekartzeko. Lanpostuak betetzen ez direlako. Honek esan nahi du hau notizia oso ona da, honek es nahi du e, gurasoen eskaera gerota handiagoa dagola, eta Uni honetan ez dagola irakaslerik lanpostu hoiek betetzeko. Eh, Orduan alderdi batetik not, notizia ona da, besta detik txarra, el, jendeaz dagolako prestatuta, baino bai, badirudi, interesa eta eskaera demanda handia dagola. Aham, bombe, skup edo berri, berri, berri, fresko horrekin beraz burratuko dugu, eskerimila eta bizalmuntza? Eskerik asko, eskerik asko. Eta guai balinba jokien tenoia jinik zaizia.